Анджеліка і король. Книга третя. Частина ПЕРША. Двір. Розділ Перший Анджеліка не спалася. Її уява, як бувало в дитинстві перед Різдвом, малювала райдужні картини. Двічі вона схоплювалася з ліжка і запалювала свічки, щоб помилуватися двома розкладеними у кріслах біля її ложа туалетами. Завтра їй доведеться надіти їх для королівського полювання та вечірнього балу. Особливо Анжеліка була задоволена мисливським костюмом. Вона замовила кравцеві перлово сірий оксамитовий камзол чоловічого крою, оскільки це вбрання ще більше підкреслювало витончені форми молодої жінки. Білий капелюх із широкими полями прикрашали страусові пір'я, схожі на шар пухкого снігу. Проте найбільше Анжеліку захоплював шарф. На цей аксесуар, який тільки входив у моду. Вона покладала великі надії, розраховуючи привернути увагу та порушити цікавість і винитих придворних жінок, якщо цю купку накрохмаленого тонкого батиста, чарівно розшитого найдрібнішими перлинками, кілька разів обернути навколо шиї, це спало їй на думку напередодні. Вона довго в задумі вдивлялася у свої відображення в дзеркалі, перебравши й зім'явшись з десяток найпрекрасніших шарфів які були доставлені їй із дорогої галантерейної крамниці. А потім вирішила пов'язати шарф аля кавалер, як вершник. Але зробити вузол більший, ніж чоловічий. Анжеліка розсудила, що жіночому личку, твердий комір мерсливського камзола, тільки нашкодить. А ця біла піна під підборіддям додасть вишуканості та жіночності. Анжеліка не знаходила собі місця. Бо вона неспокійно крутилася і схоплювалася з ліжка, і вже думала подзвонити, щоб їй принесли відвар вербени. Це допомогло б їй заснути, хоч на кілька годин. Завтра чекає нелегкий день. Мисливці пізно вранці зберуться поблизу Версаля, у королівському лісі Фосрепос. Як і всім іншим запрошеним у Парижі, Анжеліці доведеться виїхати зранку, щоб у призначений час прибути в карфур де беф куди за ними з Версаля будуть послані екіпажі. Тут, прямо посеред лісу, розташовувалися стіла, куди привілейовані гості наперед посилали своїх верхових коней. І на початок полювання коні були свіжими. Саме сьогодні Анжеліка подбала про те, щоб у супроводі двох лакеїв відправити туди свою безцінну кобилу цареру – чистокровну іспанку, що обійшлася їй у тисячу пістолів. Вона встала і знову запалила свічки. Бальний туалет рішуче вдався. Атласна яскраво-рожева сукня з розшитими витонченими квіточками з рожевого перламутру, пластроном і накидкою того ж кольору, тільки ще більш насиченого. Прикраси вона вибрала із перлів, теж рожеві. Сережки у вигляді виноградної грони, потрійну нитку перлів на шию, а в зачіску діадему у формі півмісяця. Анжеліка придбала їх у ювеліра, який викликав у неї симпатію, бо розповідав про теплі моря, де народилися ці перли, про нескінченні угоди, складені експертизи та довгі подорожі, скоєні перлами, прихованими в шовкових мішечках, що переходили з рук арабських купців до грецьких чи венеціанських. Завдяки вмінню розхвалити кожну перлину як рідкісний зразок, та переконати покупницю, що виріб, мабуть, викрадено з райського саду. Продавцю вдавалося вп'яте розбільшити ціну. Хоча для того, щоб оволодіти такими скарбами, їй довелося витратити цілий статок. Анжеліку не мучили сумніви, які зазвичай супроводжували шалене придбання. І зараз вона із захопленням розглядала прикраси, що лежали на столику біля узголів'я її постелі у своїх футлярах, вистелених білим оксамитом. Анжеліка хотіла отримати все найвишуканіше і найдорожче, що могло запропонувати їй життя. Ця спрага володіти найкращим випала через те, що вона пізнала руки злиднів. Поки що вона могла ще дозволити собі найрозкішніші коштовності, найпишніші туалети, меблі, гобелени, дрібнички, створені руками найславетніших майстрів. І всі ці наддорогі, вміло відібрані аксесуари свідчили про смак жінки досвідченої, але не пересічної. Анжеліка не розучилася захоплюватися. Часом вона дивувалася сама собі і потай дякувала небесам за те, що негаразди не зламали її. Навпаки, вона була сильна духом. Вона мала більш багатший досвід, ніж будь-яка або майже будь-яка молода жінка її віку, вона багаторідше відчувала розчарування. Її життя було сповнене рідкісних і чарівних радостей, які випадають тільки в дитинстві. Якщо вам не доводилося голодувати, і якщо вам траплялося топтати паризькі мостові своїми босими ногами, а потім раптом ви стали володаркою таких ось перлів, є від чого відчути себе найщасливішою жінкою на світі. Вона вкотре задула свічки, і знову лягла на тонкі пахучі і рисові простирадла, млосто потяглася і подумала, як чудово бути багатою, та до того ж красивою та молодою. Вона не додала і бажаною, бо згадала про Філіпа, та її радість згасла, немов сонце, на яке набігла чорна хмара. Анжеліка важко зітхнула Філіп. Як же він повинен її зневажати? Їй на згадку прийшли два місяці прожиті після повторного одруження із маркізом Дюплесі Бельєром. І безглузда ситуація, у якій вона опинилася з власної вини. На наступний день після того як Анжеліка була прийнята у Версалі, двір повертався до Сен-Джермену. Їй же слід було їхати до Парижа. Було б логічно зупинитися в особняку чоловіка на фобур сен Антуан, однак, прибувши туди після довгих вагань. Вона виявила, що двері замкнені. Швейцар повідомив, що пан пішов за королем і двором, не залишивши жодних розпоряджень на її рахунок. Тому молода жінка була змушена знову оселитися в особняку, що належав їй до заміжя, на вулиці Ботреї. Там вона й жила в очікуванні нового запрошення від короля, яке дозволило б їй зайняти своє місце при дворі. Але за нею не надсилали. І вона починала відчувати занепокоєння. І ось одного разу у Нінон мадам де Монтеспан пожурила її. «Що з вами, моя люба? Ви збожеволіли? Ви нехтуєте вже третім запрошенням короля. То у вас триденна лихоманка, то гази, чи раптом вас спотворює прищик на носі, і ви не наважуєтеся з'явитися. Ось уже погані виправдання. Та й король навряд чи їх оцінить». Бо болючі люди жахають його. Ви завдаєте йому занепокоєння. Так Анжеліка дізналася, що чоловік, якому король висловлював бажання бачити її там у ручистостях, не тільки не повідомляв їй про це, але ще й виставляв перед королем у кумедному світлі. У всякому разі, запевнила мадам де Монтеспан, я на власні вуха чула, як король говорив Маркізу Дюплесі, що бажає бачити вас у середу на полюванні. І постарайтеся, роздратовано додав він, щоб здоров'я, мадам Дюплессібельєр, не змусило її знову обдурити наші очікування. Інакше мені доведеться письмово порекомендувати їй повернутися до провінції. Іншими словами, ви ризикуєте впасти в немилість. Приголомшена, а потім і розлючена, Анжеліка, злегка подумавши, придумала план, як виправити незручне становище. Вона приїде на полювання та поставить Філіпа перед фактом. А якщо король почне розпитувати, то ж вона скаже правду. У присутності короля Філіпу залишиться лише змиритися. У найсуворішій таємниці вона замовила собі нові туалети. Веліла відправити у Версаль кобилу та приготувати карету, щоб виїхати на світанку. Цей світанок ось-ось настане, а вона й оком не зімкнула бо вона змусила себе зімкнути повіки, ні про що не думати, і поступово тихенько поринула в сон. Раптом її грифон Арій, що згорнувся калачиком під товстою ковдрою, затремтів, схопився і загавкав. Анжеліка схопила песика і притиснула до себе, намагаючись знову вкрити і втихомирити. Собачка не переставала гарчати і тремтіти. Її вдавалося заспокоїти на кілька миттєвостей, а потім вона з різким гавканням знову вискакувала з-під ковдри. «Що з тобою, Арію?» – розсердившись, запитала молода жінка. «Що трапилося? Ти почув мишей?» Прикривши йому пащу долонею, вона прислухалася, щоб уловити, що так турбує собаку. І тут до неї долинув ледь помітний шум, визначити природу якого їй вдалося. Ніби якийсь твердий предмет ковзає по гладкій поверхні. Арій гарчав. Тихо, Арію, тихо, так вона нізащо не засне. Раптом у неї перед очима, під закритими повіками із з напівзабутих спогадів, виникло бачення страшних рук з вузлуватими пальцями, цих брудних рук паризьких злодіїв, які під щільним покривом ночі, приклавши невидимий діамант, ріжуть скло. Вона схопилася. Так правильно звук долинав від вікна, злодії. Серце билося так сильно що вона не чула нічого, окрім його глухих, квапливих ударів. Арій вирвався і знову почав гавкати. Вона опіймала його і, ледве не придушивши, змусила замовкнути. Анжеліка прислухалася. Їй здалося, що хтось у кімнаті є. Стукнула стулка. Вони увійшли. «Хто тут?» – ні жива, ні мертва крикнула вона. Ніхто не відповів, але до Алькову наблизились кроки. Мої перли промайнуло в неї мозку. Анжеліка витягла руку, схопила жменю коштовності, Майже відразу на неї обрушилася задушлива маса важкої ковдри. Грубі руки обхопили її, так, щоб вона й ворухнутися не могла, а інші руки стягували її тіло мотузкою. Вона звивалася, як вугор, і волала, задихаючись під щільною тканиною. Їй вдалося вирватися. Вона глибоко вдихнула і крикнула. На допомогу, на. Два товсті пальці здавили їй горло. Вона захлинулася криком. Вона задихалася. Перед очима миготіли червоні іскри. Історичне тікання грифона згасало. Я вмираю, подумала вона. Грабіжник задушив мене. До чого безглуто? Філіп, Філіп, світло померкло. Прийшовши до тями, молода жінка відчула, як щось вислизнуло в неї з пальців і з шумом упало на плитки підлоги. «Мої перли!» Все тіло затекло. Анжеліка ніяково звісилася з матраца, на якому лежала, і помітила розсип рожевих перлин. Напевно, вона так і тримала їх у кулаку, коли її викрали і привезли в це незнайоме місце. Анжеліка розгублено обвела очима помешкання. Воно скидалося на келію, Крізь клепінчасте загратоване віконце повільно просочувався світанок, туман із жовтим світлом масляної лампи, що стоїть у будці, меблі набиті кінським волоссям та матрацом замість ліжка. «Де я? У чиїй владі? Чого від мене хочуть?» Перли в неї не вкрали, мотузки, якими її оплутали, тепер були розв'язані. Але важка ковдра, як і раніше, огортала її поверх тонкої нічної сорочки із рожевого шовку. Анжеліка нахилилася, підібрала на мисто з перлів і машинально одягла його на шию. Потім схаменулась, зняла і сунула під подушку. Зовні пролунали дзвінки удари дзвону. Йому вторили ще одні. Погляд Анжеліки вперся в невелике розп'яття, що висіло на штукатурній стіні із чорного дерева, прикрашене, гілочкою священного буксу, монастир, я в монастирі. Уважно прислухавшись, вона розрізнила звуки органу та голосу, що затягли співи. Що це все означає? О, Боже мій, як болить шия! Вона ще трохи полежала, намагаючись зібратися з думками та переконати себе, що їй сниться поганий сон, і що вона ось-ось прокинеться від свого безглуздого кошмару. Кроки, що пролунали в коридорі, змусили її схопитися. Чоловічі кроки. Може бути, що це її викрадач. Ну, вона його не відпустить. Він має внести ясність у її становище. Чи їй лякатися бандитів? Якщо буде потреба, вона нагадає їм, що принц жебраків дерев'яний зад – її друг. Кроки завмерли перед дверима. У замковій свердловині повернувся ключ, і хтось увійшов у Келію. Побачивши того, хто стояв перед нею, Анжеліка замерла в здивуванні. Філіп! Найменше вона могла розраховувати на те, що тут з'явиться її чоловік. Той самий Філіп, який протягом двох місяців, проведених нею в Парижі, не удостоїв її жодним візитом, хоч без звічливості, він навіть не згадав про те, що має дружину. Філіп, повторила вона, о, Філіпе, яке щастя, ви прийшли врятувати мене! Однак крижана відчуженість на обличчі дворянина завадила їй кинутись йому на шию. Він стояв у дверях чудовою своєму обшитому срібному сутажем замшевому камзолі, мишачого кольору та високих чоботях із білої шкіри. На комір з венеціанських мереж в ідеальному порядку спадали світлі локони його перуки. Сірий оксамитовий капелюх прикрашало біле пір'я. «Як ви почуваєтеся, пані?» – поцікавився він. «Чи здорові ви?» – наче вони зустрілися в чиїсь вітальні. «Я Філіпе, я не знаю, що зі мною сталося!» – в повній розгубленості пробурмотіла Анжеліка. «Хтось накинувся на мене прямо в моїй спальні. Мене викрали та привезли сюди. Не могли б ви пояснити мені, хто зробив це злодіяння?» «Охоче! Лавйолет – мій старший камердинер!» «На мій наказ», – люб'язно додав він. Анжеліка здригнулася. Їй відкрилася істина. Бо соня ж в одній сорочці, вона по холодній підлозі підбігла до вікна, вчепилася в залізні грати. Сонце освітлювало погожий літній день, що зароджувався. Це побачить сонце, як король із своїм двором полює на оленя у лісі Фосрепос. Але пані Дюплесі Бельєр серед гостей не буде, Поза себе вона повернулася до чоловіка. «Ви зробили це, щоб перешкодити мені бути присутньою на королівському полюванні. Наскільки ж ви догадливі? Хіба вам не відомо, що його величність ніколи не пробачить мені подібної невічливості і відправить мене до провінції? Саме цього я й домагаюся. О, ви, ви не людина, ви диявол. Невже?» «А чи знаєте, ви ж не перша жінка, яка робить мені настільки вишуканий комплімент?» Філіп сміявся. «Схоже, його мовчазна дружина була у унестями від люті». «До того ж, не такий диявол!» Вів далі він. «Я заточу вас до монастиря, щоб у молитві та у мертвлінні плоті ви могли духовно відродитися. Сам Господь Бог не знав би, що заперечити. І скільки ж часу мені доведеться бути покараною?» Подивимося і побачимо, щонайменше кілька днів. Філіпе, я... здається, я вас ненавиджу. Він розриготався, губи відкрилися і в жорстокій гримасі оголили чудові білі зуби. А ви чудово чините опір. Докучати вам одне задоволення. Докучати мені... це ви називаєте докучати? Вторгнення зі зломом, викрадення. Подумати тільки... «Адже саме вас я кликала на допомогу, коли цей звір намагався задушити мене». Філіп перестав сміятися і насупився. Підійшовши до Анжеліки, він взявся вивчати блакитні сліди на її шиї. «Дідька лисого! Мабуть, Шибеник перестарався. Проте, гадаю, ви змусили його попотіти, а для цього хлопця немає нічого важливішого за наказ. Я велів йому впоратися зі справою якомога тихіше». Щоб не привернути уваги ваших людей Він проник до будинку через задні двері оранжереї І все ж таки наступного разу пораджу йому не так буянити Отже, ви припускаєте наступний раз? Так, поки не приборкаю вас Поки ви так зухвало підводите голову Поки відповідаєте мені з такою гордістю Доки намагаєтеся не послухатися мене Я королівський ловчий Я звик утихомирювати з лісних псів і добиватися того, що всі вони починають лизати мені руки. «Краще б я померла!» – люто вигукнула Анжеліка. «Убийте мене!» «Ні, я волію приборкати вас!» Задихаючись від образи та гніву, вона відвела очі, не в змозі витримати його синього погляду. Їхній поєдинок не обіцяв примирення, але вона їм не таке бачила. Анжеліка не збиралася здаватися. «Гадаю, пане, ви надто владолюбні!» Було б цікаво дізнатися, що ви припускаєте зробити, щоб досягти своєї мети. О, у моєму розпорядженні достатньо коштів, прикро відповів він. Наприклад, ув'язнити вас. Що ви скажете про те, щоб трохи затриматись тут? Або ще, можу розлучити вас із сином. Ви цього не зробите. Чому ж? Я можу також позбавити вас з капіталу, суттєво скоротити ваші доходи, змусити вас просити в мене їжу. Ви кажете дурниці, любий мій. Мій стан належить мені. Це легко можна виправити. Ви моя дружина. Чоловік має всі повноваження. Я не настільки дурний, щоб одного прекрасного дня не знайти способу перекласти всі ваші гроші на своє ім'я. Я захищатимуся. Хто вас слухатиме? Згоден у вас дістало хитрощів заслужити поблажливість короля. Однак після вашої сьогоднішньої нетактовності Боюсь, тепер ви не зможете на це розраховувати. Потім залишаю вас наодинці з вашими думками, оскільки маю спустити з граю. Думаю, вам більше нічого мені сказати. Від чого ж? Я скажу, що всім серцем вас ненавиджу. Це ще нічого. Одного дня ви благатимете про смерть, щоб позбавитися мене. А вам яка вигода? Насолода помсти. Ви жорстоко принизили мене. Але одного разу і я побачу, як ви плачете, молите про пощаду, перетворюєтеся на жалюгідну, напівбожевільну істоту. Анжеліка знизала плечима. Ну і видовище. Чому б тоді не камера тортур? розпечене залізо, диба, роздроблені кості? Ні, на це я не піду. Мабуть, я відчуваю певну прихильність до краси вашого тіла. Невже, хто б міг подумати? Ви вкрай рідко виявляєте цю прихильність. Філіп, який був уже біля дверей, обернувся і, примружившись, подивився на свою полонянку. «Чи не нарікаєте ви на це, моя Люба, що заприємна несподіванка? Значить, я нехтував вами? Ви вважаєте, що я недостатньо пожертвував на вівтар ваших принад? Що у вас перевелися коханці, щоб віддавати належне вашій красі, коли ви потребуєте ласки від чоловіка?» «Втім, мені здалося, що ви без задоволення провели зі мною першу шлюбну ніч, хоча, можливо, я помилився». «Ідіть геть, Філіпе», – сказала Анжеліка, побачивши, що чоловік прямує до неї і, перечуваючи, недобре. У тонкій нічній сорочці вона відчувала себе голою та безпорадною. Що довше я на вас дивлюся, то менше мені хочеться покинути вас». Він обійняв її, притис до себе. Вона здригнулася, і пристрасне бажання розплакатися, нервовою судомою стиснуло їй горло. «Залиште мене, облагаю вас, залиште мене. Люблю слухати, як ви благаєте». Схопивши Анжеліку, він, як ганчер'яну ляльку, шпурнув її на чернечий матрац. «Філіпе, ви не забули, що ми в монастирі? І що ж? Чи не вважаєте ви, що пара годин, проведених у цій убогій обителі, Прирівнюють вас до оправедниці, що дала обідницю цнотливості. Втім, неважливо, мені завжди доставляло неймовірно на солоду гвалтувати черниць. Не знаю нікого, хто був би таким же низьким, як ви. Ваш любовний словник не з ніжних, хмикнув він, відстібаючи пряшку перев'язі. Вам слід було б поповнити його в салоні чарівної нінон. Киньте манірувати, мадам, ви дуже своєчасно нагадали мені, що у мене є обов'язки щодо вас. І я їх виконаю. Анжеліка заплющила очі. Вона перестала чинити опір, знаючи з досвіду, чого їй може коштувати цей опір. Безуважна та зневажлива, вона стерпила його нестерпні обійми, як покарання. Я всього лише роблюсь подібною до всіх нещасних у шлюбі жінок, думала вона. А чи мені не знати, що їх легіони? Вони упокорюються з неминучістю і мріють про своїх коханців. Або подумки читають молитви, приймаючи ласки п'ятдесятирічного, пузатого чоловіка, нав'язаного їм волею корисливого батька. Втім, про Філіпа такого не скажеш. Він не був ні п'ятдесятирічним, ні пузатим. До того ж Анжеліка хотіла одружитися саме з ним, а тепер, скільки завгодно, могла б кусати собі лікті. Занадто пізно, й слід навчитися ставити на місце пана, якого сама ж собі й обрала. Це тварина, і жінка для нього не більше ніж річ, безпосередньо за допомогою якої він досягає фізичної насолоди. Однак тварина сильна і гнучка, так що в її обіймах складно уникнути думок про нього чи бурмотіти молитви. Він квапливо приступив до справи, наче воїн, яким рухає бажання, воїн, який у шаленство бит втратив звичку давати волю почуттям. Однак перш ніж випустити Анжеліку зі своїх обіймів, він зробив один ледве помітний рух. Пізніше вона вирішила, що це їй здалося. доторкнувся до закинутої шиї молодої жінки і майже невловимою ласкою затримав свою руку в тому самому місці, де залишили голубоватий слід грубі пальці лакея. Але за мить він уже підвівся, і тепер зі злісною усмішкою дивився на неї зверху вниз. Ну ось, Люба, ви й прийшли до тями, як мені здається. А що я казав? Скоро будете повзати переді мною на колінах, а поки що бажаю вам приємно провести час у цьому славному місці із такими товстими мурами. Тут ви зможете доскочу плакати, кричати і проклинати вас ніхто не почує. Черниці отримали розпорядження приносити вам їжу, але ні на крок не випускати запоріг келії. До речі, вони зарекомендували себе чудовими тюремницями. Ви не єдина підневільна пансіонерка цього монастиря. А тепер, з вашого дозволу, мадам, можливо, невдовзі ви почуєте звук рогу. Я навмисне накажу дати сигнал до початку полювання». Знущаючись, Філіп вийшов. Сміх у нього був огидний. І сміявся він тільки коли мстився. Після його відходу Анжеліка довго нерухомо лежала, кутаючись у грубу ковдру, що зберігало чоловічий запах жасминової води, та сиром'ятної шкіри. Її долала втома та відчай. Нічні тривоги у поєднанні з прикрим чваром позбавили її сил. І вона поступилася вимогам чоловіка. Зґвалтована вона послабшала. І тепер поринула в заціпеніння, що межує з блаженством. До горла підступила так само митєва, як і раптова нудота. Декілька миттєвостей Анжеліка боролася з мерзенним нездужанням. На скронях виступили крапельки поту. Вона знову впала на матрац, почуваючи себе зовсім пригніченою. Ця хвилинна нудота підтверджувала симптоми, яким ось уже місяць вона так і не хотіла повірити. Однак тепер слід визнати очевидне. Пережита нею в плесі Бельєр мерзенна перша шлюбна ніч, про яку вона не могла згадати, не залившись фарбою сорому, принесла свої плоди. Вона вагітна, вона носить дитя від Філіпа. Людини, яку ненавидить, і яка поклялася помститися їй і мучити її, доки не зведе зглузду. На мить Анжеліка відчула, що сили залишили її, і вже готова була змиритися та відмовитися від боротьби. Нею опанувала сонливість, заснути, сон поверне їй бадьорість. Але тепер не час спати, потім буде надто пізно. Інакше вона накличе на себе гнів короля і назавжди буде вигнана не тільки з Версаля, а й з Парижа. Вона схопилася, підбігла до масивних дерев'яних дверей і замолотила в них кулаками, обдираючи руки в кров. «Відчиніть, випустіть мене звідси!» – кричала вона. Сонце вже заливало хвилями келію. У цей час учасники королівського полювання збиралися в Курдонер. Екіпажі гостей в'їжджали через ворота Сент-Оноре. Тільки Анжеліка пропустить цю подію. Мені потрібно бути там. Мені потрібно бути там. Якщо я втрачу підтримку короля, мені кінець. Тільки король може закликати Філіпа до порядку. Мені будь-що необхідно взяти участь у королівському полюванні. Філіп говорив, що звідси чути сигнал до початку королівського полювання. Чи значить це, що я в монастирі недалеко від Версаля? О, мені конче потрібно вибратися звідси. Вона, мов звіру клітці, металася по келії, намагаючись придумати вихід. Нарешті в коридорі почувся гучний стукіт сабо. На мить Анжеліка завмерла в надії, потім кинулася до свого убогого ліжка і з найбестурботнішим виглядом витяглася на ньому. У замку повернувся масивний ключ, і на порозі з'явилася жінка. Не черниця, а служниця в грубому чепці та сірому платті. У шуках вона тримала тацю. Буркнувши якесь вітання, вона почала розставляти на столі мізерну їжу – склянку з водою, миску, від якої виходив невиразний запах сочевиці із салом, круглий хлібець. Анжеліка з цікавістю розглядала служницю. Можливо, ця дівчина стане її єдиним зв'язком із зовнішнім світом за цілий день. Слід було скористатися нагодою. Схожа незнайомка була не з неповоротких селянок, які зазвичай прибирають у монастирях, мабуть навіть гарненька із великими повними вогню та злості чорними очима. А рухи стегон під складками спідниці красномовно говорили про характер її колишніх занять. Досвідчене око Анжеліки не могло помилитися, та й прокляття, що злетіло з губ дівчини, коли та випадково впустила ложку на підлогу, не залишали сумнівів. Це, очевидно, була одна з найпривітніших підданих його величності принца жебраків. «Привіт, сестричко!» – прошепотіла Анжеліка. Служниця обернулася, і очі її округлилися, коли вона помітила розпізнавальний знак паризьких злодіїв, яким вітала її Анжеліка. «Так от воно що?» – пробурмотіла дівчина, ледве оговтавшись від подиву. «Ось воно що! Чи я могла подумати? А мені сказали, ніби ти справжня маркіза!» «Значить, бідна моя монашка, ти теж попалася цим мерзотникам, слугам товариства святих дарів. Так не пощастило. З ними, провісниками нещастя, немає жодної можливості спокійно займатися своєю справою». Запахнувши на дражливо високих грудях сіру вовняну хустку, вона присіла на краєчок матраца. «Я у цій в'язниці вже півроку. Уяви, що за веселощі! Зустріти тебе просто диво!» Хоч трохи веселіше. Ти у якому кварталі працювала? Анжеліка невизначено махнула рукою. Скрізь потроху. А хто твій кіт? Дерев'яний зад. Принц жебраків. Ух ти красуне. Знать тебе обласкали. Для новенької ти боляче швидко видерлася нагору. А ти ж нова. Я тебе раніше ніколи не бачила. Тебе як звати? Прекрасна Анжеліка. А мене... Неділя. Через одну мою особливість. Я працювала тільки по неділях щоб не бути як усі. Не повіреш, це чудова ідея. Я чудово налагодила свій промисел. Прогулювалась лише перед церквами. Ще б у тих, хто туди входив, було достатньо часу, поки йшла служба поміркувати і прийняти рішення. Прекрасна діва після прекрасної меси. Чому б і ні? Від клієнтів не було відбою. Я не встигала всіх обслужити. Який крик піднімали біля церковних воріт усі ці святоші та попи, ніби весь Париж через мене пропустив месу. Ось уже їм довелося попітніти, щоб мене заарештувати. Вимагаючи мого ув'язнення, вони дісталися аж до самого парламенту. Попи – виродки пекла. Але вони сильні. І ось я тут, у монастирі Сен-Бальві. Тепер моя черга ходити до вечірні. А з тобою що сталося? Один покровитель захотів, щоб я належала лише йому. Я його обдурила, змусила його розчедритися, а потім дудки. Він мені не сподобався. Ось він вирішив поквитатися зі мною, замкнувши в монастир, поки я не одумаюся. Скільки ж поганих людей на світі! Зітхнула неділя, звівши очі до неба. А твій дружок ще й скнара! Чула я, як він торгувався із про ціну за твій простій. Двадцять ек'ю та не більше. Саме стільки платить товариство святих дарів, щоб мене тримати під замком. На такі гроші тобі покладаються тільки горох і боби. Негідник, вигукнула Анжеліка, особливо ображена цією останньою деталью. Чи можна уявити собі огидну особистість, ніж Філіп? До того ж від ще й скупий. Сторгувався платити за неї, як за вуличну дівку. Вона схопила неділю за руку. Послухай. «Ти маєш витягти мене звідси? Ось що я вигадала. Дай мені свій одяг і розкажи, як звідси вибратися». Однак та затялася. «Ще чого? Та як я допоможу тобі вийти звідси, коли й сама гадки не маю, як втекти?» «Це не одне і те ж. Черниці тебе знають. Тебе вони одразу помітять. А мене жодна з них, окрім ігуменій, близько не бачила. Навіть якщо ми зустрінемося у коридорі, я їм всякого можу наговорити». І справді. Змушена була визнати неділя. Тебе сюди привезли перев'язаною, наче ковбасу, до того ж серед ночі, і одразу віднесли сюди. Ось бачиш, у мене всі шанси впоратися. Давай нижню спідницю та швидше. «Не поспішай, Маркізо», – пробурчала дівчина, окинувши Анжеліку недобрим поглядом. «Схоже, ваш девіз мені все іншим нічого. А що ж за свою працю отримає бідолашна неділя?» Що залишилося за цими гратами? Звичайно, неприємності, та ще, можливо, загрузну ще глибше. А ось що? І Анжеліка, швидко ковзнувши рукою під подушку, витягла звідти нитку рожевих перлів. Неділя була така вражена сяйвом перлів, кольору ранкової зорі, що могла лише захоплено свиснути. Це ж підробка, так, сестриця? Розгублено прошепотіла вона. Зовсім ні, прикинь на вагу, та візьмиш воно твоє, якщо допоможеш мені. А ти не жартуєш? Слово даю. З цим, коли вийдеш звідси, тобі буде нащо вбратися, як принцесі, і придбати собі меблі. Неділя перебирала у пальцях королівську прикрасу. Ну що, ти наважилася? Я згодна, але в мене ідея краще за твою, почекай, я зараз. Намисто зникло у складках спідниці. Дівчина вийшла. Її відсутність тривала цілу вічність. Нарешті, ледве переводячи дух, вона повернулася з цілою купою одягу і мідним глечиком. Уф, шкідлива сестра Івонна прямо таки вчепилася в мене. Ледве від неї позбулася. Треба поспішати, бо незабаром закінчиться ранкова дійка. До цього часу жінки з навколишніх сіл приходять за молоком на монастирську ферму. «Одягай ціла бери глечик і подушечку». Спустишся сходами, що ведуть із голуб'ятника. Я тобі покажу. А коли опинишся у дворі, змішаєшся з рештою жінок і постараєшся разом з ними вийти через паперть. Тільки дивися, гарненько утримуй на голові глечика з молоком. План неділі було здійснено. На минулої чверті години, як пані Дюплесі Бельєр у короткій спідниці в червону та білу смужку, та облягаючому чорному ліфі вже йшла пиловою дорогою з похвальним бажанням дістатись до Парижа, що виднівся там вдалині, в сонячному серпанку. В одній руці у неї були черевики надто великі, а в іншій вона несла небезпечно мідний глечик, що розгойдувався. Вона з'явилася на фермі під Кінець, коли послушниці, подоївши корів, розподіляли молоко між жінками, які повинні були доставити його до Парижа та передмістя. Стара Черниця, що проводила перекличку, задумалася було: звідки взялася нова? Але Анжеліка вправно прикинулася простушкою і на всі питання відповідала своїм поатевінським діалектом. До того ж вона з усіх старалася засунути черницям кілька монет який їй великодушно видала неділя. Тож їй налили молока і відпустили. Тепер слід поспішати. Вона знаходилася на півдорозі між Версалем та Парижем. Поміркувавши, вона розсудила, що попрямувати прямо в Версаль було б божевіллям. Чи могла вона постати перед королем та його двором у смугастій спідниці якоїсь дівки-молочниці? Краще було повернутися до Парижа, до своїх нарядів і карети. І зрізавши шлях через ліс, швидше приєднатися до королівського полювання. Анжеліка йшла швидко, але їй здавалося, що вона зовсім не просувається. Босі ноги натикалися на гостре каміння. Варто їй надіти величезні черевики, вона ступала і втрачала їх. Молоко хлюпалося, подушка зісковзувала з голови. Нарешті з нею зрівнялася Колема Бляхаря, який їхав до Парижа. Вона махнула йому. Чи не підвезете мене, друже? Охоче, красуне, за поцілунок доставлю вас до Нотр-Дам. На це можете не розраховувати. Поцілунки я бережу для свого нареченого. Зате для ваших дітей вам дам цей глечик молока. Домовилися, ось удача. Залізайте, дівчина, така ж прекрасна, як і премудра. Конячка бігла жваву. До десятої години вони вже були в Парижі. Бляхар доставив її до набережної. Анжеліка, наче ельф. Пурхнула до свого особняка, де швейцар ледь не зомлів, побачивши пані одягнену в селянське лахміття. З раннього ранку прислуга говорила про таємниці цього житла. До жаху від зникнення господині домішалося здивування, побачивши величезного здоровання пихатого і нахабного лакея пана Дюплесі Бельєра, що з'явився, щоб реквізувати в особняку Ботреї всіх коней та карети. «Усіх моїх коней! Усі мої карети!» У заціпенінні повторювала Анжеліка. «Так, пані», – підтвердив мажордом Роже. Він не підводив очей. Бачити пані у чорному ліхі та білому чепці йому було так незручно, якби вона стояла перед ним зовсім гола. Анжеліка мужньо поставилася до того, що сталося. «Ну що ж, звернуся за допомогою до друзів. Жавотто, Терезо, поспішайте. Мені потрібна ванна. Підготуйте мій мисливський костюм». І нехай мені зберуть у дорогу провізію та пляшку гарного вина. Від чистого дзвону годинника, що відбиває полудень, вона здригнулася. Бог знає, яке виправдання Філіп винайде цього разу, щоб пояснити його величності мою відсутність. Що я прийняла проносне і тепер лежу в ліжку, що мучить нападами нудоти. Він на все здатний, худоба. А зараз, невже втративши кони і карети, я прибуду тільки до заходу сонця. Проклятий Філіп